Розділ двадцять п'ятий Переконавши, що бійка на площі вщухає, найясніший Імір вирішив вийти у великий зал до придворних. Він надав своєму обличчю виразу хоча й скорботного, але спокійного, щоб хтось із придворних не насмілився раптом подумати, що страх має доступ до царственного серця і міра. Він увійшов, і придворні завмерли, тремтючи від думки, якби емір по їхніх очах та обличчях не здогадався, що вони знають про справжнє його почуття. Імір мовчав, і придворні мовчали. Панувало грізне мовчання. Нарешті Емір порушив його. «Що ви скажете нам, і що порадите?» — Вже не вперше ми питаємо вас про це. Ніхто не підвів голови, не відповів. Раптом, наче блискавка пересмикнула обличчя Еміра, і, і невідомо, скільки голів, увінчених чалмами і обрамлених сивими бородами, лягли б сьогодні на плаху, і скільки влесливих язиків, наскрізь прокушених у передсмертній судомі, замовкли б назавжди, висолопившись із посинілих вуст, моби дратуючи живих, нагадуючи їм про цілковиту примарність їхнього благополуччя, про марність і суєту їхніх прагнень, клопотів та надій. Але всі голови залишились на плечах, і всі язики залишилися готовими до лестощів, бо увійшов палацовий наглядач і оголосив. «Хвала осередтю Всесвіту! Добрами палацу з'явився невідомий чоловік!» який називає себе Гусейном Гуслією, мудрецем з Багдаду. Він говорить, що прибув у важливій справі і мусить негайно з'явитися перед світлими очима повелителя. «Гусейн Гуслія!» – вивикнув Мір, миттю пожвавішавши. «Пропустіть його! Покличте його сюди!» Мудрець не увійшов, він вбіг, не скинувши навіть запрошених туфель і простягся ниць перед троном Вітаю славетного і великого Еміра Сонце і місяць всесвіту Грозую благо його Я поспішав день і ніч Щоб попередити Еміра Про страшну небезпеку Хай Емір скаже Чи не входив він сьогодні до жінки Хай Емір відповість своєму Найнікчемнішому рабу Я благаю повелителя До жінки? Спонтолично перепитав Імір «Сьогодні?» «Ні, ми збиралися, але ще не входили» Мудрець підвівся Обличчя його було блідим. Він чекав на цю відповідь у надзвичайному хвилюванні Глибоке, тривале зітхання полегшило йому груди Яром'янець, поволю повертаючись, став забарвлювати його щоки «Слава всемогутньому Аллахові!» – вигукнув він. Алах не дав згаснути світочове мудрості і милосердя. Хай буде відомо великому Емірові, що вчора вночі планети і зірки розташувалися вкрай несприятливо для нього. І я, нікчемний і гідний цілувати лише прах слідів Еміра, вивчив і обчислив розташування планет, і дізнався, що вони, поки не стануть у сприятливе благотворне поєднання, то будуть заважати імірові торкатися жінки, інакше загибель його неминуча. Слава Аллахові, що я встиг вчасно. стривай, гусей, не зупинив його Емір. Ти говориш щось незрозуміле. Ох, як добре, що я встиг вчасно, продовжував вигукувати мудрець. Звісно, що це був хоча на середінь. Тепер я до кінця днів моїх пишатимуся тим, що завадив Іміру відторкнутися сьогодні жінки, і не допустив, щоб Всесвіт осиротів. Він вигукнувся так радісно і гаряче, що Імір не міг не повірити йому. Коли я, нікчемна мурашка, був осяяний променем велича Іміра, що зволів пригадати моє недостойне ім'я, і дістав повеління прибути до Бухари на службу Іміра – то я ніби занурився в солодке море небувалого щастя. І я, звісно, виконав без жодної затримки це повеління і виїхав негайно, витративши лише кілька днів на складання гороскопа і міра, щоб, перебуваючи в дорозі, вже служити йому, спостерігаючи за рухом планет і зірок, які мають вплив на його долю. І ось, вчорашньої ночі, поглянувши на небо, я побачив, що зірки розташувалися жахливо і зловісно для Іміра. А саме зірка Аль-Кальб, що означає жало, стала навпроти зірки Аш-Шушала, що означає серце. Далі побачив я три зірки, Аль-Гафр, що означає жіноче покривало, і дві зірки Аль-Ікліль, що означають корону, і дві зірки Аш-Шаратан, що означають роги. І було це вівторок. «День планети Марса», а день цей, на відміну від четверга, вказує на смерть великих людей і вельми несприятливий для емірів. Зіставивши всі ці ознаки, я зрозумів, що жало смерті загрожує серцю того, хто носить корону, якщо він торкнеться покривала жінки. І щоб попередити носія корони, я поспішав день і ніч, загнав на смерть двох верблюдів – Увійшов пішки до Бухари О, всемогутній Аллах Вимовив вражений мир. Невже нам справді Загрожувала така страшна небезпека Але, можливо Ти просто переплутав на Гуслія Я? Переплутав? Вигукнув мудрець Хай буде відомо Імірові Що ніде від Багдаду до Бухари Немає нікого рівного мені В мудрості, або в умінні обчислювати зірки або виліковувати хвороби, я не міг переплутати. Нехай владика і серце Всесвіту Великий Мір, запитає своїх мудреців, чи правильно я позначив зірки і чи справедливо тлумачив їх розташування в гороскопі. Мудрець з викарвленою шиєю за знаком міра виступив наперед. Незрівнянний побратим мій по мудрості, Гусейн Гуслія правильно назвав зірки, що доводить його знання, піддати сумніву, які ніхто не наважиться. «Але!» – вів далі мудрець, і в голосі його, ходжа середині відчув підсупність. «Чому наймудріший Гусейн Гуслія не назвав перед великим 16 шістнадцятого стояння місяця і сузір'я, на яке це стояння припадає? Бо без цих позначень не було б твердження, що вівторок, день планети Марса, точно вказує на смерть великих людей, в тому числі і носителів корони, бо планета Марс має дім в одному з сузір'їв, підйом – в другому, а падіння – в третьому, ущерб – в четвертому. І відповідно до цього планета Марс має чотири різні вказівки, а не одну тільки, як сказав нам найповажніший – і наймудріший Гусейн гуслія Мудрець самок, і на губах його грала зміїна усмішка. Придворні схвально зашепталися, радіючи осоромленню новоприбулого. Оберігаючи свої прибутки і високе становище, вони намагалися нікого стороннього не допускати до палацу, і в кожній новій людині бачили небезпечного суперника. Але ходжана Средін Якщо вже за щось брався, то не відступав ніколи. Крім того, він наскрізь бачив і мудреця, і придворних, і самого Еміра. Ані скілічки не зніяковівши, він поблажливо відповів. «Можливо, мій поважний і мудрий брат незрівнянно перевершує мене в якійсь іншій галузі знань, але що стосується зірок, то він доводить своїми словами цілковите незнання – Зученням наймудрішого з усіх мудрих, Ібн Баджа, який стверджує, що планета Марс, маючи дім у сузір'ї Овна та Скорпіона, підйом у сузір'ї Козерога, а падіння в сузір'ї Рака і ущерб в сузір'ї Терезів, проте завжди властива тільки дню вівторку, на який впливає згубно для носителів корони. Відповідаючи, ходжа на середині ані трохи не побоювався бути викритим у неудстві, бо чудово знав, що в таких соперечках завжди перемагає той, у кого краще загострений язик. А щодо цього, сходжає на Средіном, важко було комусь зрівнятися. Ходжа на Средін стояв, очікуючи заперечень мудреця і готуючись відповісти гідно. Але мудрець не прийняв виклику, він промовчав. Хоча дуже сильно підозрював «Ходжу на Средіна», у шахрайстві і неудстві, але підозра – невпевненість, можна й помилитись. Зате про своє крайнє неудство мудрець знав точно і не наважився сперечатись. Таким чином його спроба осоромити новоприбулого мала протилежний результат. Придворні зашепетіли на мудреця і він показав очима, що супротивник занадто небезпечний, щоб схопитися з ним відкрито. Усе це ясна річ не залишилося поза увагою, і на середіна. «Ну, начувайтесь, думав він, – ви ще знаєте мене». Імір глибоко замислився. Ніхто не ворушився, аби йому не заважати. «Якщо всі зірки названі і позначені тобою правильно, – усе й я, – сказав Імір, – тоді і справді тлумачення твоє справедливе. Ми тільки ніяк не можемо зрозуміти, чому в наш гороскоп – Потрапили дві зірки Аш-Шаратан, що означають «роги». «Ти встиг справді вчасно, Гусейн Гуслія? Тільки сьогодні вранці до нашого гарему привели одну дівчину, і ми збирались». Ходжа Наслядін змахнув руками, ведуючи, що його охопив жах. «Виверни її з своїх думок, найісніше Єміра, виверни її!» Закричав він, неначе забувши, що до Еміра не можна звертатися прямо а лише побічно, у третій особі. При цьому він зметикував, що таке порушення правил, викликане нібито сильним душевним хвилюванням, спричиненим відданістю Іміру та піклуванням про його життя, не тільки не буде поставлено у велику вину, але навпаки, доводячи щирість виявлених ним почуттів, ще більше піднесе його в очах Еміра. Він так просив і благав Іміра не доторкатися до дівчини, що потім йому, гусейнові гуслії, не проливати річок сліз і не надягати чорного одіяння горя, що й мір був навіть зворушений. Ну, заспокойся, заспокойся, гусейне гуслія. Ми не ворог нашому народові, щоб залишити його серед тілом і у скорботі. Ми обіцяємо тобі проявляти турботу про наше дорогоцінне життя, не входити до цієї дівчини і взагалі не входити в гарем поки зірки не змінять свого розташування. Про що ти нам своєчасно і повідомиш? Підійди ближче. І з цими словами він зробив знак своєму кальянникові і потім власноруч передав золотий чобук прибулому мудрецеві, що було великою честю і милістю. Ставши навколішки й опустивши очі долу, мудрець прийняв милість і міра, причому по всьому його тілу пройшла дріж захоплення, подумали придворні, яких томила злобна заздрість. Ми оголошуємо нашу милість і благовоління мудрецю Гусейнові Гуслії, сказав Емір, і призначаємо його найголовнішим мудрецем нашої держави, бо його вченість, розум, а також велика відданість нам гідні всілякого наслідування. Придворний літописець обов'язком якого було записувати у хвалебних виразах у всі вчинки і слова Еміра, щоб його велич не потьмяніла в майбутніх століттях, про що Емір піклувався надзвичайно, заскріпів очеретяним пером. «Вам же!» – вів далі Емір, звертаючись до придворних. «Ми навпаки виявляємо своє незадоволення, бо вашому поволителів після всіх прикрошів заподіяних Ходжею Настрідінам, загрожувала ще й смерть. Та ви її навіть не почесались. Подивися на них, гусейне гусліє, подивися на цих бовдурів, на їхні пики, цілком подібні до ішачих. Справді, ще жоден правитель ніколи не мав таких дурних і недбайливих візирів. «Найясніший мір має рацію», сказав Ходже Настрідін, обводячи поглядом придворних які мовчали, ніби прицілюючись, щоб завдати першого удару. Обличчя цих людей я бачу непозначені печаттю мудрості. От-от, зрадів Амір, саме так, непозначені печаттю мудрості. Скажу ще, продовжував Ходжана Середин, що я так само не бачу тут облич позначених печаттю доброчесності і чесності. Злодії, впевно сказав Амір. Всі злодії, всі до єдиного. Чи повіриш, гусей негусліє, вони обкрадають нас вдень і вночі. Нам доводиться самому стежити за кожною дрібницею в палаці, і кожного разу, перевіряючи палацеве майно, ми чогось не долічуємось. Недалі, як сьогодні вранці, в саду ми забули наш новий шовковий пояс, а за півгодини його там вже не було. Хтось із них стиг. Ти розумієш, гусей негуслія? Почувши ці слова, мудрець із викривленою шиєю якось особливо покірливо і пісно опустив очі додолу. В інший час цей рух залишився б непоміченим, але сьогодні всі відчуття, хоч і насередина, були вкрай загострені. Він все побічав і відразу про все здогадувався. Він впевнено підійшов до мудреця, запустив йому руку за пазуху, і витягнув звідти багато погаптований шовковий пояс. «Чи не про цей пояс?» – гадував Великий Мір. Подив і жах скували придворних. Новий мудрець виявився справді небезпечним суперником, і перший же, хто виступив проти нього, був ним переможений і обернутий на порох. У багатьох мудреців, поетів, вельмож і візирів Здригнулися серця цієї миті. «Присягаюся Аллахом! Це той самий пояс!» – закричав Емір. «Гусей не гусліє! Ти, воїстину, незрівняний мудрець!» «Ага!» – і з торжеством звернувся Емір до придворних. Причому обличчя його вражало найщирішу, жваву радість. «Попались нарешті! Тепер вам вже не вдасться вкрасти у нас жодної нитки!» «Досить ми натерпілися від вашої крадіжки. А цьому ганебному злодію, що зухвало викрав наш пояс, вищипати все волосся на голові, підборі дії на тілі і дати йому по підошвах сотню кейків, посадити його голого найшака лицем до хвоста і возити його по місту, оголошуючи повселюдно, що він злодій». За знаком Марсланбека кати накинулися на мудреця і виштовхали його за двері. Там, прямо на дорозі, закипіла робота. Через дві хвилини кати заштовхнули мудреця назад у зал голого, позбавленого навіть волосся, сороміцького до незмоги. Тут усім стало зрозуміло, що дотепер тільки його борода та велична чалма приховували убожство його розуму і клеймо пороку, що лежало на його обличчі, і що людина з таким шахрайським виразом обличчя може бути тільки... Найзатятішим шахраєм і злодієм. І мер зморщився. Приберіть! Кати потягли мудреця, і незабаром за вікном почулися його зойки, супроводжувані гучними ударами кійків по п'ятах. Потім його посадили голого на ішака, лицем до хвосту, і під глушивий рев труб, і під гуркіт парабанів повезли на базарну площу. Емір довго розмовляв із приїжджим мудрецем. Придворні стояли нерухомо, що було для них вкрай важко. Спека посилювалась, спітнілі спини під халатами свербіли нестерпно. Великий візир Бахтіяр, який більше за всіх побоювався нового мудреця, думав про те, як залучити придворних на свій бік, щоб перемогти з їхньою допомогою суперника. Придворні ж наперед, здогадуючись за багатьма ознаками про результат боротьби, міркували, як би повигідніше відректися у вирішальний момент від Бахтіяра, зрадити його і завдяки цьому війти в довіру і милість до нового мудреця. Аймір все розпитував про здоров'я каліфа, про багдадські новини, про дорожні події, хоч і насередину довелося по-всякому викручуватись, і все ж таки вийшло добре. Імір, стомлений бесідою, наказав приготувати собі ложе для відпочинку. Аж раптом за відкритими вікнами почулися голоси і чийсь крик. До зали швидким кроком увійшов палацовий наглядач. Обличчя його сяяло радістю. Він голосив. Хай буде відомо великому повелителів, що богохульника і порушника спокою ходжу на середі на спіймано і приведено до палацу. Одразу ж після цих слів широко розчинилися горіхові різьблені двері. Стражники, переможно грюкаючи зброєю, ввели горбоносого, сивобородого дідка в жіночому одязі і кинули його на килими перед троном, хоча на насередін похолов. Стіни палацу немов би захиталися перед його очима. Обличчя придворних оповив зеленуватий туман. Розділ 26. Багдадський мудрець, справжній гусейн-гуслія, попався біля самої брами, за якою він вже бачив крізь своє покривало поля і дороги, що розбігалися в різні боки. Кожна з них обіцяла йому порятунок від страшної страти. Але охоронці, що охороняли в цей час міську браму, його покликали. «Куди їдеш, жінко?» Мудрець відповів голосом молодого осиплого півня. «Я поспішаю додому до чоловіка! Пропустіть мене, доблесні воїни!» Вартові переглянулися. Голос здався їм підозріливим. Один із них взяв за вуздечку верблюда. «А де ж ти живеш?» «Ось тут, неподалік!» – відповів мудрець ще тонше але при цьому надмірно затримав повітря в горлі і закашлявся із жахливим хрипом і задишкою. Тоді стражники зірвали з нього чадру. Радість їхня була безмежна. «Ось він! Ось він!» – кричали вони. «Давай, в'яжи! Хапай!» Потім вони повели старого до палацу, всю дорогу розмовляючи про страту, яка на нього чекає, про три тисячі тан'га нагороди, за його голову кожне слово стражників падало, як розжарене вугілля, на його серце. Він лежав перед троном, гірко ридаючи, благаючи про помилування. «Підняти його!» – наказав емір. Барта підняла старого. І знато в попри виступив Арсланбек. «Хай вислухає Емір слово відданого раба твого, це не хоча на середін». Це зовсім інша людина, хоч і на середі не має ще й сорока років, а це якийсь старий. Стражники стривожились. Нагорода спливала у них з рук. Всі інші здивовано мовчали. «Чому ти ховався під жіночим одягом?» – грізно запитав Емір. «Я їхав у палац до великого наймалесерднішого Еміра», – відповів старий Тремтічі. Але зі мною зустрівся якийсь чоловік, невідомий мені, і сказав, що Емір ще до моєї появи в Бухарі видав наказ, щоб бітяти мені голову, і я, пройнятий страхом, вирішив тікати у жіночому одязі. Емір проникливо усміхнувся. З тобою зустрівся чоловік, невідомий тобі. І ти одразу йому повірив? Дивна історія. За що ж то ми хотіли відтяти тобі голову? За те, що я нібито вселюдно, присягнувся проникнути до гарему великого Йміра. Але, Аллах, свідок, я ніколи й не думав про це. Я вже старий і немічний, і навіть від власного гарему давно відмовився. Проникнути до нашого гарему? Перепитав Ймір, стиснувши губи. По його обличчю було видно, що цей старий здається йому дедалі більш підозрілим. «Хто ти і звідки ти?» «Я Гусейн Гуслія, мудрець, звіздар і лікар з Багдаду і приїхав до Бухари за велінням і бажанням великого еміра. «Значить, твоє ім'я Гусейн Гуслія?» «Хм! Ти брешеш нам в очі, мерзенний старий!» загримів емір з такою силою, що цар поетів зовсім недоречно Повалився навколішки. «Ти брешеш! Ось гусейн гуслія!» Хоча на середин, підкоряючись знакою міра, сміливо вийшов наперед і став перед старим, відкрито дивлячись йому просто в очі. Старий здивувався і позаткував, але одразу ж опанувавши себе закричав «Еге!» «Та це ж та сама людина, яка, зустрівшись зі мною на базарі, сказала, що імір хоче відтяти мені голову!» «Що він говорить, гусейне гуслія?» – вивкнув до краю здивований. «Який він гусейн гуслія?» – заламентував старий. «Це я гусейн гуслія, а він просто обдурює вас! Він привласнив собі моє ім'я, хоча на насередин низько вклонився Ймірові». «Хай пробачить мені великий владика, моє сміливе слово, але без цього старого не має меж. Він каже, що я привласнив собі його ім'я. Може, він скаже, що цей халат я теж привласнив? Звісно, що так!» – закричав старий. «Це мій халат!» «Може, і чалма твоя?» – запитав Ходжана середін з насмішкою в голосі. «Саме так! Це моя чалма!» «Ти виміняв у мене і халат, і чалму на жіночий одяг!» «Так!» – сказав Ходжана Насрідін із іще більшою насмішкою в голосі. «Ось цей пояс часом не твій?» «Мій пояс!» – запально відповів старий. Ходжана Середін обернувся до трону. Найясніший владик Аймір на власні очі переконався, кого він бачить перед собою. Сьогодні цей брехливий, мерзенний старий говорить, що я привласнив собі його ім'я, що цей халат – його халат, і чалма його, і пояс його. А завтра він скаже, що цей палац – його палац, і вся держава – його держава, і що справжній емір Бухарит – не наш великий і сонцеподібний володар, що сидить наразі перед нами на троні, а що справжній емір – це він, ось цей брехливий, мерзенний старий, від нього можна всього чекати, адже він уже приїхав до Бухари з наміром увійти до гарему Еміра, як до власного свого гарему. «Ти маєш рацію, гусейне гусляя», – сказав Емір. «Ми переконалися, що цей старий підозріла і небезпечна людина, у нього в голові чорні думки, і ми вважаємо, що треба негайно відділити його голову від тулубу». Старий з тоганом впав навколішки, закривши руками обличчя. Але Ходжанна середін не міг допустити, щоб через нього була страчена людина, яка не скоїла таких злочинів, що їй приписували. Хоча б це був і придворний мудрець, котрий, мабуть, багатьох погубив своєю підступністю. Ходжанна середін вклонився Імірові. Хай вислухає прихильно Великий мир моє слово відтяти голову йому ніколи не запізно. Але спершу треба дізнатися його справжнє ім'я і справжні наміри, з якими він прибув до Бухари, аби з'ясувати, чи немає у нього спільників і чи не мерзенний він чорнокнижник, що вирішив скористатися несприятливим розташуванням зірок і добути порох від слідів великого Еміра, змішати цей порох з мізками кажана, а потім підкинути в кальяни Мірові, щоб заподіяти йому зло. Нехай Великий мір залишить його поки що живим і видасть мені, бо звичайних тюремників він може плутати своїми злими чарами, але передо мною він не буде сильним, оскільки мені відомі всі хитрування чорнокнижників і всі способи знищення їхнього чаклунства. Я замкну цього старого і вимовлю під надзамком благочестиві молитви, Відомі тільки мені одному, щоб він не зміг силою чаклунства відімкнути замок без ключа. І потім, жорстокими тортурами, я примушу його сказати все. Ну що ж, відповів імір, твої слова цілком розумні, гусейне гуслія. Бери його і роби з ним, що хочеш. Але тільки дивись, щоб він не вирвався з-під замка. Я відповідаю головою перед великим іміром. Через півгодини години хоча на Средін, і він же головний мудрець із візда мира, пройшов до свого нового житла, приготовленого в одній з веж палацового муру. За ним, супроводжуваний стражниками, йшов похнюплений злочинець, справжній гусейну слія. У вежі над помешканням Ходжі Средіна була маленька кругла келія з човунними гратами у вікні. Хоча на Средін відчинив величезним ключем. Мідний позеленілий замок відкрив у куті залізом двері. Вартові заштовхали туди старого, кинувши йому тонкий оберемок соломи. Ходжана насередин, зачинивши двері, довго бурмотів потім над мідним замком, але настільки невиразно і швидко, що стражники не змогли нічого розібрати, окрім заклику, що часто повторювався до алаха. Своїм житлом ходжана Середін був цілком задоволений. Імір прислав йому дванадцять ковдр, вісім подушок, безліч різного начиння, кошик з білими свіжими коржами, меду глеку і багато інших страв із свого столу. Ходжана Середін дуже втомився і зголоднів, але перш ніж сісти за трапезу, він узяв шість ковдр, чотири подушки і поніс усе це вгору своєму полоненому. Старий сидів у кутку на соломі і блискав із темряви очима, як розлючений кіт. Ну, що, гусей не мирно сказав Ходжана Середін, ми з тобою непогано влаштуємося в цій вежі. Я нижче, а ти вище, як тобі годиться по твоїх руках і мудрості. Скільки тут пилу? Я зараз підмету. Ходжана Середін опустився, приніс глек з водою, віник. Чисто вимів кам'яну підлогу, постелив ковдри, поклав подушки, а потім ще спустився, приніс коржі, мед, халву, фісташки і на очах свого полоненого чесно розділив все навпіл. «Ти не помреш з голоду, гусейне гусляя», – говорив він, «ми з тобою зуміємо роздобути їжу. Ось тобі кальян, а ось тут я поклав тютюн влаштувавши все це в маленькій келії так, що вона набула ледь не кращого вигляду, ніж нижня, хоча насередін пішов, зачинивши двері на замок. Гусейн Гуслія залишився сам. Він зовсім розгубився. Старий довго думав, міркуючи, прикидаючи, але так і не зміг нічого зрозуміти в тому, що відбувалось. Ковтри були м'які, подушки зручні, ні коржі, ні мед, ні тютюн не містили в собі утрути. Стомлений сьогоднішніми хвилюваннями, старий влігся спати, доручивши свою подальшу долю Аллахові. У цей час винуватець усіх його нещасть, ходжана середін, сидів у нижній келії перед вікном, спостерігав повільний перехід сутінків у темряву і роздумував про своє дивне бурхливе життя про кохану, яка тепер була тут, поряд, але нічого поки що не знала про це. У вікно віяло свіжою прохолодою, спліталися над містом, як срібні нитки, дзвінки й сумні голоси моецзіньів. На небо вийшли зірки, сяяли, горіли і мерехтіли чистим, холодним, далеким вогнем. І була там зірка, ашуала, що означає серце. І три зірки – що означають покривало дівчини, і дві зірки – Аш-Шаратан, що означають роги, і лише зловісної зірки – Аль-Кальб, що означає жало смерті, не було там, у синій височині».